Tuin li see Islam. Upoznaj Boga poslanim. Ja valim mog poslanik. Man aslama je sreća kroz ciklus predavanja. Upoznaj svoga poslanika sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 wa ala alihi wa ashabihi wa itbahihi wa ala bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa athara ila yawmi din amma i muslim u svojim urodostojnim hadiskim zbirkama od muavije ibnul hakema esulemiya radijallahu anhu diraka klanjao sam jednog dana sa poslanikom sallallahu alaihi wa selleme pa jedan od klanjača kihnu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 koje je poslanik sallallahu sallam, u ome i u brojnim drugim hadisima obećao onima koji pozivaju ljude na istinu, koji ljudima objašnjavaju šerijatske propise. Ovdje je došlo inna Allahu wa malaikatahu wa ahlul ard, uistinu Allah i njegovi anđeli i stanovnici nebesa. Kaže imam atibi u some komentaru. U some poznatom komentaru kada je spomenuo ovaj hadis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 kako ma ugodha hikmet izgubljena stvar mukmina gdje god da nađe tu stvar on će je prihvatiti i on će iskoristiti pa je znači hikmet i mudrost jako bi stvar kako kaže uzvišeni Allah te barake ve taala yuti al hikmeta man yasha wa man yutal hikmata faqad yuti khairan katira Allah daje hikmet i mudrost onome kome želi, a kome uzvišen je Allah za uđeldadne hikmet, tome je dato veliko, veliko dobro. Stoga čovjek daje, koji poziva ljude vjeri, a svako od muslimana je daja s hodno svojim mogućnostima, kako je poslanik s.a.v. rekao i naredio nam riječima, prenesite od mene taman jedan argument, taman jedan dokaz koji imate, prenesite ga,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 Tako je činio naš poslanik, salallahu alaihi wasaleme. To potvrđio i predaje koju i blizima Mahmed u svome musnedu i Tabarani u svome dijelu il muadžu il kebir koja ima ispravan lanac prenosilaca o debu umame, radijallahu anhu, da je rekao Došao je jedan mladić poslaniku, salallahu alaihi wasaleme i rekao mu, Allahov poslaniće Dozvoli mi da činim nemoral Učini mi olakšicu da činim nemoral Pa su ashabi grubo osudili njegov postupak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 tetku i drugu rodbinu, a ovaj je dječak uvijek govorio, ili mladić govorio, ne bio Allahov poslaniće, pa je na kraju Allahov poslanik, s.a.v. udario ga po njegovim prsima blago i kazao, Allahumekfir zembe, otahir kalbe, vahassin farže, felemjekun bade zalike alfeta, jel tefitu ila šeji. Pa je poslanik, s.a.v. nakon što udario njegova prsa blago, iz milja kazao mu, ili učinio dovu Allahu te barake o tala riječima, gospodaru moj,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 I bio je blag i nježan tamo gdje čovjek treba biti blag i nježan, no međutim tamo gdje čovjek treba biti čvrst i ponekad možda i grub i krut, tada šerijat nije dozvolio, znači nije dozvolio tu nikakva ustupanja. I na tim je osnovama poslanik sallallahu alajhi wasallam odgojio svoje ashabe i to se vidi iz brojnih primjera iz njegovog života. Bileži imam Ibn Asakir u svojoj povijesti poznati islamski učenjak koji umro 571. hidžreske godine ma svoju povijest koja je danas štampana u 80 i nešto tomova. Ibnu Hibanu u svome dijelu Ešuab I ovu priču spominje imamo Ezehebi Ibnu Hajar drugi Da je Omar radijallahu anhu poslao Vojsku Na Bizantice Pa su ih zarobili Između ostali bio je zarobljeni Abdullah Ibnu Huzafe Pa su doveli Te zarobljenike sa Abdullahom Ibnu Huzafom doveli su ih Kod njihovog kralja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 pa kazao dobro oslobodit ću i tebe i druge samo me poljubio u glavu pa ga je poljubio pa ga je oslobodio pa kada je došao Abdullah sa zarobljenicima u Medinu i kada su obavijestili Omara radijallahu anhu šta se desilo kazao je Omar pravo svakog muslimana ili obaveza svakog muslimana je da poljubi Ibn Huzafu u glavu a kaže ja sam prvi koji će to učiniti pa je ustao Omer i poljubio Abdullaha Ibn Huzafu u glavu radijallahu anhuma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 Bio znači a, da se može popustiti tamo gdje šerijje dozvoljava da se popusti, a tamo gdje je šerijet čvrst, znači jedini nije, nije dozvolio znači elastičnost, tučević mora isto tako ostati, ostati ustojan. Tako je uzvišše, tako je naš poslanik sallallahu svojim lijepim ponašanjem i svojim hlakom i lijepim pozivanjem ljudi u islam plijenio je ljudska srca. Plijenio je ljudska srca i nisu se mogli nikako oduprijeti tom lijepom ponašanju, pa je poslanik sallallahu alejhi ve bio živi Pa je poslanik s.a. bio živi Kur'an koji je hodio po zemlji i koji je pozivao ljude dobru na najljepši mogući način. Bileži imam ibn Evišejbe u svome dijelu il-Musannef i ovu je predaju također spomenu u svome dijelu il-Megazi od Omara radijallahu anhu da je rekao Dobila je moja sestra porođajne bolove pa su me istirali iz moje kuće pa sam otišao u Kjabu. Sjedeću u K'abi, osjetio sam da je ušao Poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Klanjao je izesip izjesni period i nakon toga okrenuo se i izišao. Kaže, pa sam krenuo za njim. Om, Omer radi Allahu teala anhu, oh, vrijeme nije bio primio islam. Kaže, pa sam krenuo za Poslanikom sallallahu alejhi ve pa se ukenuo i pitao: "Ko je to?" Pa sam rekao: "Omer." Pa je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ja Omer." La tterkuni leylan wala kaže Omere, kaže nećeš da me ostaviš na miru ni dan ni noć uvijek me pratiš i uhodiš kaže Omer fa khashitu an yadwa alayya kaže pa sam se prepo da će dobiti protiv mene poslanik sallallahu alejhi kaže pa sam odma izgovorio šehadet, pa sam odma izgovorio šehadet. pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže o Omer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 Bileže Buharija i Muslim u svojim hadijskim zbirkama od Ajše radijallahu te anha da je pitala poslanika sallallahu alaihi wasallame u Allahov poslaniće je li ti kada došao teži dan od dana Uhuda pa je rekao kaže jeste je omul akabe dan akabe kada sam izlazio kaže i nudio određenim plemenima i pozivao ih u Islam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 pa je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallam e koji je poslan kao milost svjetovima kako kaže uzvišeni Allah azza wajall wama arsalnake illa rahmatan lil alamin amita ni smo poslali nego kao milost svim svjetovima i ljudskim i džinskim i životinskim i prirodi i svemu smo te poslali kao milost rekao je poslanik sallallahu alayhi tom prilikom bel arju an yukhrijallahu min aslabihim man yabudullaha ja wahdahu wala yushriku bihi shay'a ne kaže Ja molim Uzvišenog Allaha i očekujem ako Bogda da će Allah iz Kič mi ovih ljudi to jest iz njihovog poroda izvesti ljude koji će obožavati Uzvišenog Allaha te baraka o taala jednog jedinog i nećemu i nećemu druga prepisivati. Vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve ovdje imao priliku da se osveti sa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 Braniti mene i ono što ja zastupam. Ti znaš da mi ne može niko ništa, da ja imam vojsku ovdje. Pa je uzvišeni Allah Tebarak je o tala tom prilikom objavio ajet u kome kaže u nadije, u Neka on pozove one koji hoće da poziva, a mi ćemo pozvati zezbanije, a to su meleke azaba. Kaže Ibnu Abbas, tako mi je Allaha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 Klanjao je poslanik s.a.v. jednoga dana pored kjabe, pa je Ebu Džehl kazao svojim pristalicama koji su sjedili sa njim u društvu ko će, kaže, donijeti utrobu deve koja juče je zaklana kod tog i tog čovjeka i baciti je na vrat i leđa Muhamedu kada učini srđdu. Pa je ustao jedan od najnesretnijih ljudi koji su bili u tom društvu Oppakon otišao donio utrobu deve i bacio je na leđa poslaniku sa ostalim na njegovu vrat kada je učinio seždu. Pa su se počeli silnici smijati tako da su se naginjali jedan na drugoga od silnog smijeha. Sve dok nije došla Fatima, kćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellemje dok je ja bila eta ta djevojčica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 učinio dovu Allahu Tebarak i oteala rekavši Allahumme alejke bi kurejš ponovio je to tri puta gospodaru moj tebi se želim i o tebe pomoć tražim protiv kurejša kada su čuli dovu poslanika sallal salim istog momenta su se prekinuli smijeti jer su se pobojali za sebe oni su znali da je on poslanik no međutim nisu htjeli da vjeruju iz svoje oholosti pa je rekao Allahumme alejke bi je bi džahl ibn Hišam Gospodaro moj, ti se pozabavi i ti kazni Ebu Džehla ibn Hišama i Utbeta ibn Rebio i Šejbu ibn Rebio i Elwalida ibn Ukbu i Umeje ibn Halefa i Ukbete ibn Ebi Muajt i spomenuo je sedmoga, kaže Ravijano, međutim ja ga nisam zapamtio. Ova sedma osoba ili sedmi čovjek koji je spomenut ili mušik, spomenuo ga je, imam Buharija u svojme kaže da je to bio Umare ibn Uwalid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 Da je poslanik s.a.v. jednog dana proučio ajet u kome uzvišeni kaže Rabbi inne hunne adlalne kethiran minan nas femen tebi ani fa innehu minni riječi koje izgovorio Ibrahim a.s. Gospodaru moj uistinu su kipovi zaveli mnoge lude a ona i kome ne sledi one odmene i proučio je ajet u kome Iisa a.s. ekao in tu azzib hum fa innehum ibaduk o in tagfir lahum fa inneke azizul hakim Gospodano moja kojim oprostiš pa oni su tvoji robovi ako ih kazniš pa ti si silan i ti si, i ti si mudar Potom je digao poslanik svoje ruke i rekao Allahumme ummeti ummeti Potom je zaplakao Pa je uzvišeni Allah te barak je oteala, poslao Meleka Džibrila Uzvišeni Azzeođel koji je iznad sedam nebesa iznad svoga Arša Poslao je Meleka Džibrila Kaže idi Muhammedu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 Inna sanurudjika fi ummatik wa la nasu'uk kaže mi ćemo te učiniti zadovoljnim u tvojem umetu učini ćemo ti zadovoljstvo u tvome umetu i nećeš biti žalostan zbog svoga umeta kaže Ebu Hurajra u hadisu koga apiže Buhari i Muslim da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Svaki poslanik ima davu ili ima davet ili dovu koja mu je uslišana koju će uzvišeni Allah tebarakoj taala uslišati neće mu je neće mu je znači odbaciti ni u kom slučaju i svaki od tih poslanika je iskoristio tu dovu i tu priliku na ovom svijetu a ja sam kaže ostavio moju dovu da činim šefat u umetu na sudnjem danu vidimo koliko je poslanik sallallahu staneme bio brižan da uvede ljude u islam a nakon toga bio je brižan da ostanu u svojem islamu i nakon toga da ostavi za njih ono što je najvriednije ono što je najvriednije na sudnjem danu a to je dova i šefat da im čini na sudnjem danu da im uzvišeni Allah te etera oprosti ili jedan od poznatih šefata koji spominju islamski učenjaci Kažemo bio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najbrižniji, najbrižniji prema svom ummetu. U hadisu koga bileže Buharija i Muslimu dajiše radijallahu ta'ala anha kaže kada bi zaduvao jak vjetar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 i njegovo razmišljanje ispred njegovog jezika. Kaže, pa sam se htio uvjeriti u ove riječi. Pa sam kupio od Muhammeda, kaže Zayd, pa sam kupio od Muhammeda, salallahu alaihi wa sallam, neke datule da mi znači tu robu a, isporuči nakladno, što je poznato kod islamskih učenjaka kao Beju Selem, platio je cijenu, a nakladno će dobiti robu. Pa smo se dogovorili o količini robe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 vaše shahadeta. Izgovorio je tada dva shahadeta, znači i primio je i primio je islam. Vidimo kako je kako je a, odnos poslanika sallallahu alejhi prema Zeidu i njegovo lijepo ponašanje prema njemu dovelo da primi islam i da uđe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 Ja molim usiću Allaha Allahu te bareke ve taala da nas pouči našoj vjeri i da nas obspoči ahlakom poslanika sallallahu alejhi ve sellema i da nas učini uspješnim u našim davetskim i misionarskim pozivanjima i da nam od, naj, od naših djela najbolje učini zadnja dna od njih Allahu teala alema sallallahu alela nabina muhammad